про Ренесме вивела її на перший план у моїй дивній новій просторі свідомості, увага якої так легко відверталася. Як багато питань. Розкажи мені про неї. Наполягла я, коли Едвард узяв мене за руку. Те, що ми трималися за руки, не сповільнило нашого руху. Вона не схожа ні на кого в світі. Відповів він, і знову в його голосі з'явилася майже релігійна відданість. Я відчула напад ревнощів до цієї чужинки. Він знав її, а я – ні. Це несправедливо. Наскільки вона схожа на тебе? А на мене? Чи на мене колишню? Наші риси розподілилися досить рівномірно. Вона була теплокровна, пригадала я. Так, у неї б'ється серце, хоча й трошки швидше, ніж у людей. Температура тіла в неї також трішки вища, ніж у людини. Вона спить. Справді? І досить непогано для немовляти. «Ми єдині батьки в світі, яким не потрібен сон, а наша дитина любенько спить собі всю ніч». Гигикнув він. Мені сподобалося, як він сказав «наша дитина». Ці слова зробили її реальнішою. «У неї точнісінько твій відтінок очей. Отож він зрештою не втратився». Усміхнувся він до мене. «Вони такі гарні». «А що в неї від вурдалаків?» – запитала я. «Шкіра схоже, така ж невразлива, як у нас. Хоча ніхто й не думав це випробувати». Я вражено кліпнула. Ніхто й не подумав би, запевнив мене він. Харчується вона, ну, вона полюбляє кров. Карлайл досі намагається переконати її, скуштувати якогось дитячого харчування, але в неї митю уривається терпець. Цілком її розумію воно так бридко пахне, навіть порівняно з рештою людської їжі. Тепер я вже відкрито роззявила рота. З його вуст це прозвучало так, наче вони ведуть із нею полеміку. «Переконати її?» «Вона розумна, неймовірно розумна, і розвивається просто шаленими темпами. Хоча вона не говорить «поки що», але вміє дуже добре з усіма порозумітися». «Вона не говорить «поки що». Він сповільнив ходу, щоб я могла трохи опанувати себе. «Що ти маєш на увазі, вміє порозумітися?» – запитала я. «Гадаю, краще буде, якщо ти побачиш усе на власні очі». «Це досить важко пояснити». Я зважила його слова. Я була певна, що попереду ще багато чого мені треба буде побачити на власні очі, аби переконатися в його реальності. Я не знала, скільки всього витримаю. Отож, змінила тему. «То Джейкоб і досі тут?» – запитала я. «Як він це витримує?» «Та й навіщо?» – мій дзвінкий голос затремтів «Навіщо йому й далі страждати?» «А Джейкоб не страждає?» Відповів він дивним, якимсь новим тоном Хоча я б, мабуть, залюбки змінив це Докинув Едвард крізь зуби Едварде! Зашипіла я, смикнувши його так, що він зупинився Я відчула хвилювання, що мені вдалося це зробити Як ти можеш так говорити? Джейкоб пожертвував усім, щоб захистити нас Через мене йому довелося пройти крізь таке Я зіщулилася на розмиту згадку про сором і про вину Зараз було дивно, що мені він так був потрібен увесь цей час. Відчуття порожнечі, коли його не було поруч, зараз цілком вивітрилося. Мабуть, то була якась людська слабкість. «Побачиш, чому я так говорю?» – буркнув Едвард. «Я пообіцяв йому, що дам нагоду все пояснити. Але маю сумнів, що ти поставишся до цього не так, як я. Хоча, звісно, я так часто помиляюся щодо твоїх думок, правда?» Він піджав губи та скосив на мене оком. «Пояснити, що саме?» Едвард похитав головою. «Я дав обіцянку. Хоча й не певен, чи досі йому щось винен». Він скриготнув зубами. «Едварде, я нічогісінько не розумію. і обурення заполонили мене. Він попестив мене по щоці, а коли моє обличчя у відповідь розгладилося, то лагідно усміхнувся. Жага миттю подолала роздратування». «Це набагато важче, ніж ти показуєш, я знаю. Я й сам пам'ятаю». «Мені не подобається почуватися такою заплутаною». «Знаю. Отож, вертаймося додому, щоб ти все побачила на власні очі». Він окинув поглядом, залишки моєї сукні і насупився. Хм. Поміркувавши хвильку, він розстебнув білу сорочку і простягнув мені так, щоб я просунула руки в рукави. «Невже все так погано?» Він вишкірівся. Я попхнула руки в рукави та швидко зашпилила ґудзики, ховаючи порепану сукню. А він лишився без сорочки, і тепер я заледве могла думати про щось інше. "Я обжину тебе", мовила я і застерегла, але цього разу, без жодних піддавків. Він відпустив мою долоню і всміхнувся. "На старт". Відшукати дорогу до мого нового дому було простіше, ніж прогулятися вулицею до старого будинку Чарлі. Наш запах лишив чіткий слід. Я легко могла триматися його. «Навіть біжучи щодуху!» «Ха!» – видихнула я, першою торкнувшись ногами трави. Дослухаючись, коли він приземлиться, я почула неочікуваний звук. Щось дуже гучне і зовсім близько. Удари серця. Едвард опинився обіч мене, то і таки секунди. Його долоні міцно стиснули мене за руки. «Не дихай!» – напружено застеріг він мене. Зачаївши подих, я силкувалася не панікувати. Єдине, що рухалося, були мої очі. Вони крутилися на всі біч, шукаючи джерело звуку. Джейкоб стояв на межі лісу, де той підступав до газону перед будинком каленів. Руки він схрестив на грудях, а зуби міцно сціпив. У лісі позаду нього я почула стукіт двох невидимих сердець і легкий хрускіт гілочок під величезними, нетерплячими лапами. «Джейкобе, обережно», – мовив Едвард. Хвилювання в його голосі відлонило в речанні, Яке долинуло з лісу? Можливо, це не найкращий спосіб. Ти гадаєш, буде краще, якщо я спершу підпущу її до немовляти? Перебив його Джейкоб. Безпечніше спершу поглянути, як Бела поведеться зі мною. Мої рани швидко гояться. То це було випробування? Поглянути, чи не вб'ю я Джейкоба. Перш ніж спробую не вбивати Ренесме. До горла підступила нудота. Але вона була не тілесна, а розумова. Чи була це Едвардова ідея? Я тривожно поглянула йому в обличчя. Схоже було, що якусь хвильку Едвард вагався, а тоді його вираз перемінився зі схвильованого на якийсь інший. Він стинув плечима, і коли заговорив, у голосі прозвучала ворожість. Гадаю, це твоя шия. Цього разу речання з лісу було лютим. Я не мала сумніву, що це лі. Але що таке з Едвардом? Після всього, що ми перетривали разом... Невже в нього не залишилося, бодай, краплі співчуття до мого найкращого друга? Я гадала, дурість, мабуть, що Едвард тепер став кимсь на кшталт його друга. Либонь я все неправильно зрозуміла. Але що це робить Джейкоб? Чого це він пропонує себе за наживку, аби захистити Ренесме? Це просто не трималося купи. Навіть якби ми залишилися друзями... А коли я зустрілася з Джейкобом очима, то подумала, що, може, ми таки залишилися друзями... Він і досі здавався моїм найкращим другом. Але ж це не він змінився. Ким здавалася йому я? А тоді він усміхнувся знайомою усмішкою. Усмішкою рідної душі. І я впевнилася, що наша дружба не зникла. Все було, як колись. Коли ми зависали в його гаражі просто як друзі, які вбивають час. Легко й природно. Крім того, я зауважила, що потреба, яку я в ньому відчувала перед перетворенням, цілком зникла. Він був просто моїм другом, як і мало бути. Але я й досі не могла втямити, що він тут робить. Він і справді такий самовідданий, що спробує захистити мене ціною власного життя від неконтрольованого вчинку, який я можу зробити за частку секунди, а потім каратимуся через нього до кінця днів. Це означало трошки більше, ніж терпимість до того, ким я зараз стала. Це дивовижне рішення – залишатися моїм другом. Джейкоб був одним із найкращих людей серед моїх знайомих. Але те, що він робив зараз, було трохи забагато навіть для нього. Його усмішка стала ширшою, він легенько здригнувся. Я не можу стриматися, Білко. Маю це сказати. Ти просто чудовисько. Я усміхнулася у відповідь, легко повертаючись до нашого звичного стилю спілкування. Це було те, що я в ньому розуміла. Едвард загарчав. Слідкуй, що мелиш дворняго. У спину подув вітер і швидко наповнив мої легені чистим повітрям, тож я змогла говорити. Ні, він має рацію. Очі – це щось, правда? Найстрашніший нічний кошмар. Але не такий страшний, як я очікував. <гум> Дякую за неймовірний комплімент. Він закотив очі. Ти знаєш, що я маю на увазі. Ти й досі схожа на себе. Більш-менш. Може, це не тільки зовні. Просто ти і є, Белла. «Я не вірив, що й далі відчуватиму, наче ти тут». Знову усміхнувся він до мене, без сліду гіркотичив відрази на обличчі. Тоді хихикнув і сказав, «Хай там як, а я гадаю, що згодом звикну до твоїх очей». «Звикнеш?» – збентежено перепитала я. Дивина, що ми досі залишалися друзями, але схоже, що він планує й надалі проводити зі мною чимало часу. Дуже дивний вираз майнув на його обличчі, стираючи усмішку. «Це була... провина?» Його очі перебігли на Едварда. «Дякую», – мовив він. «Я не був певен, що ти зможеш тримати це від неї в секреті, незважаючи на обіцянку. Зазвичай ти робиш усе, що вона захоче. Може, я сподіваюся, що вона роздратується і відірве тобі голову?» Зауважив Едвард. Джейкоб фиркнув. «Що тут відбувається? Ви двоє завели секрети від мене?» Недовірливо запитала я. «Я все згодом поясню». Мовив Джейкоб сором'язливо, наче насправді не планував цього робити. А тоді змінив тему. «Спершу продовжимо шоу». Усмішка його стала викличною, коли він почав наближатися до мене. Позаду нього хтось заперечливо заскиглив, а далі з поміж дерев вислизнуло сіре тіло лі. Вищий сет із пісочного кольору шерстю вигулькнув за нею. «Заспокойтеся, друзі», – мовив Джейкоб. «Не втручайтеся». Я була рада, що вони не послухалися його, а просто сповільнили крок. Вітру не було, отож ніщо не зможе здути його запах від мене. Він наблизився настільки, що я вже могла відчувати в повітрі жар його тіла. У відповідь моє горло запекло. «Давай, Бело, покажи себе!» Ліза сичала. Я не хотіла вдихати. Неправильно було так користатися з переваги над Джейкобом, навіть якщо він сам пропонував. Але логіка його вчинку була зрозуміла й мені. Як інакше я зможу переконатися, що не зачіплю Ренесме? «Белло, я тут скоро постарію», – підкусив мене Джейкоб. «Гаразд, не в тому сенсі, але ти зрозуміла. Давай, нападай!» «Тримай мене», – мовила я до Едварда, відхиляючись до його грудей. Його долоні міцніше стиснули мені руки. Я напружила м'язи, сподіваючись, що змушу себе триматися. Вирішила, що поведуся принаймні найгірше, ніж на полюванні. У найгіршому разі я зачаю подих і втечу геть. Я зробила маленький нервовий вдих через ніс, готова до чого завгодно. Стало трішки боляче, але моє горло так і так весь час легенько свербіло. Джейкоб на запах був найбільше схожим на людину, ніж пума. Тваринний запах у людській крові одразу відвернув мене. Хоча голосний стукіт його вологого серця зваплював мене. Від духу, який супроводжував цей звук, у мене поморщився ніс. І запахом стало навіть легше погамувати свій потяг, який викликали стукіт серця і пульсування крові. Я ще раз вдихнула і розслабилася. «Ха! Тепер я розумію, про що мені всі торочили!» «Джейкобе, від тебе тхне!» Едвард вибухнув сміхом. Руки його сповзли з моїх передпліч і обхопили мене за талію. Сет гавкнув коротким смішком в унісон з Едвардом. Він підступив на кілька кроків, Алі відступила. А тоді я збагнула, що моя аудиторія ширша. З-за скляної стіни, яка розділяла нас, долину в чіткий приглушений смішок Емета. «На себе подивись», – відтяв Джейкоб, театральним жестом затискаючи собі носа. Обличчя його не поморщилося, ніколи Едвард пригорнув мене, ні навіть коли Едвард узяв себе в руки і тихенько прошепотів мені на вухо. «Я тебе кохаю. І це все лило в мене надію, що між нами все буде гаразд, так, як уже давно не було. Може, я зможу насправді стати йому другом? Адже я викликаю в нього досить огиди, щоб він уже ніколи не зміг кохати мене, як раніше. Може, саме це йому і треба? Отож, я витримала випробування, правда ж? Мовила я. І тепер ти мені розповіси, що там за страшні секрети. Джейкоб помітно рознервувався. Тобі не слід хвилюватися про це просто зараз. Я вчула, як Емет знову гигикнув, а він чогось очікував. Я б і далі наполягала, та коли дослухалася до Емета, то вчула й інші звуки. Семеро людей дихали. Одні легені рухалися значно швидше, ніж решта, й одне серце тріпотіло, як пташині крильця легенько й квапливо. Я вся поринула туди. Моя дочка була за тонкою скляною стіною. Я не бачила її. Світло відбивалося від дзеркальної стіни. Я бачила хіба себе дуже дивну, чужу, білу й нерухому, порівняно з Джейкобом. А порівняно з Едвардом, саме таку, як треба. Ренесме, прошепотіла я, від хвилювання я перетворилася на статую. Ренесме не матиме звіриного запаху. Чи стане моя поява для неї загрозою? Ходімо, побачимо, пробурмотів Едвард. Я певен, ти упораєшся. Ти мені допоможеш? Прошепотіла я самими нерухомими вустами. Певна річ. А Еммети Джаспер, Про всяк випадок. Бело, ми подбаємо про тебе. Не хвилюйся, ми будемо на поготові. Ніхто з нас не ризикне Ренесмою. Гадаю, ти вельми здивуєшся, як її маленькі пальчики легко крутять усіма нами. Вона буде у цілковитій безпеці. Що б там не було. Моє прагнення побачити її... Збагнути джерело цього обожнювання в його голосі нарешті розморозило мене. Я зробила крок уперед. І тут Джейкоб заступив мені дорогу. На обличчі читалася стурбованість. «Ти певен, кровопивце?» Запитав він Едварда майже благально. Я ніколи не чула, аби він так говорив до Едварда. «Мені це не подобається. Може, їй варто зачекати? Джейкобе, ти здійснив своє випробування». «То це була Джейкова ідея?» «Але...» – почав був Джейкоб. «Жодних але...» – відтяв Едвард, зненацька роздратувавшись. «Белла має побачити нашу дочку. Отож, забирайся з її дороги». Джейкоб кинув на мене дивний безтямний погляд, тоді розвернувся і заледве не помчав до будинку попереду нас. Едвард загарчав. Я не могла збагнути причини їхньої конфронтації, але й не надто цим зараз переймалися. Я могла думати, хіба про розмитий спогад про дитину і боротися з її примарністю, намагаючись повернути чіткість її обличчю. Ходімо. Лагідно мовив Едвард. Я нервово кивнула. Він міцно взяв мене за руку і повів у хату. На мене вже чекали. Шерега усміхнених облич, водночас гостинних і насторожених. Розалія стояла за кілька кроків позаду всіх, біля вхідних дверей. Вона стояла сама, аж тут Джейкоб приєднався до неї і загородив її. У їхній близькості не було відчуття комфорту. Обоє наче скулилися від необхідності триматися поряд. Хтось зовсім маленький потягнувся вперед із рук Розалії, визираючись за Джейкоба. Миттю крихітна істота заволоділа всією моєю увагою, кожною моєю думкою. Так як ніщо не могло заволодіти з тої миті, коли я вперше розплющила очі. «Я була без тями лише два дні?» Хапнула я ротом повітря, не вірячи власним очам. Цій чужій дитині на руках розалії на вигляд було кілька тижнів, якщо не місяців. Вона була, либонь, удвічі більша за немовля з мого розмитого спогаду, і схоже було, що вона сама чудово трималася прямо, коли тягнулася до мене. Її блискучі коси бронзової барви довгими кучериками спадали на плечі а шоколадного кольору очі роздивлялися мене з інтересом, який навряд чи можна було назвати дитячим. Погляд був дорослим, осмисленим і розумним. Вона підняла ручку і потягнулася до мене, а тоді обернулася назад до Розалії і торкнула її за шию. Якби її обличчя не вражало своєю вродою і досконалістю, я б не повірила, що це те саме немовля. Моє немовля. Але й Едвардові риси були в її обличчі а в барві її очей і в щічках було щось від мене. Навіть від Чарлі їй дісталися густі кучерики, хоча їхній колір був таким, як у Едварда. Це наша дитина. Неможливо, але таки правда. Та коли я побачила цю довгоочікувану дитину, вона не стала для мене реальнішою. Навпаки, ще фантастичнішою. Розалія поплескала її по щоці й мовила. Так, це вона. Ренесме втупилася очима в мене. А тоді, точно як за кілька секунд по своєму дикому народженню, вона всміхнулася, сліпучий зблиск маленьких бездоганних білих зубів. Голова йшла обертом, і я зробила невпевнений крок на зустріч. Рух довкола був блискавичним. Еммит і Джаспер виросли переді мною пліч-опліч, виставивши руки. Едвард схопив мене ззаду. Його пальці міцно стиснули мені перед пліччя. Навіть Карлел та Есме стали оба бічеми та й Джаспера. Розалія ж позаткувала до дверей, міцно вчепившись у Ранесме. Джекоб врухнувся, займаючи захисну позицію перед ними. Тільки Аліса залишилася на місці. «Гей, дайте їй спокій!» Спробувала вона всіх утихомирити. «Вона не збиралася нічого робити. Вам би теж схотілося поглянути зблизька?» Аліса мала рацію. «Я цілком контролювала себе». Я була готова опиратися будь-чому, навіть запаху такому ж звабливому, як людський запах у лісі. Але тут з покусу не можна було й рівняти. Аромат Ренесме був чудово збалансований, чиста суміш ймовірно, духм'яних парфумів і запаху вишуканої страви. У цьому ароматі було досить солодкавого гордалецького запаху, щоб людський дух не взяв гору. Я впораюся, і я була переконана. «Зі мною все гаразд». Запевнила я, поплескавши Едвардову долоню, яка лежала в мене на руці. Далі я завагалася і докинула. Але тримайся поблизу, про всяк випадок. Джасперові очі були напружені і зосереджені. Я знала, що зараз він намагається оцінити емоційну атмосферу навколо мене, отож я намагалася опанувати себе і цілковито заспокоїтися. Щойно Едвард прочитав у думках Джаспера позитивний вердикт, миттю відпустив мене. Та хоча Джаспер найкраще з усіх міг оцінити мій стан, він усе одно досі вагався. Коли розумничка дитина почула мій голос, вона почала борюкатися на руках Розалії. І якимсь дивом на її обличчі з'явився нетерплячий вираз. «Джаспере, Емете, пропустіть нас. Белла має право, Едварде, але ризик...» Почав був Джаспер. «Мінімальний. Слухай, Джаспере». На полюванні вона вловила запах туристів, які опинилися не в тому місці і не в той час. Я почула, як Карлайл вражено хапнув ротом повітря. На обличчі Есме стурбованість змішалася зі співчуттям. Джасперові очі округлилися, але він ледь помітно кивнув, наче Едвард своїми словами відповів на якесь його невисловлене питання. Джейкобів рот скривився у відразливу гримасу. Емет стенув плечима. Розалія виказала найменше стурбованості. Вона намагалася втримати дитину на руках, але вираз обличчя Аліси миттю сказав мені, що вона не дасть себе надурити. Її прискалене око, яке пильно й напружено, втупилося в позичену сорочку, зраджувало занепокоєння через те, що саме зробила я зі своєю сукнею. Едварде, дорікнув Карлейл. як ти міг бути таким безвідповідальним? Знаю, Карлейле, знаю. Я повівся як останній Бовтур. Я мав переконатися, що навколо нас усе чисто, перш ніж дати їй волю. Едварде, пробурмотіла я, засоромлена тим, як вони витріщалися на мене. Було враження, наче вони приглядаються, чи не почервоніли мої очі ще більше. Бело, він має повне право докоряти мені. Усміхнувся Едвард. І я вчинив жахливу помилку. Той факт, що ти виявилася набагато сильнішою, ніж ми могли очікувати, нічого не змінює. Аліса закутила очі. «Який тонкий гумор!» «Я не жартую. Я намагався пояснити Джасперові, чому Белла точно впорається. І не моя провина, що всі зробили занадто поквапливі висновки. «Стривай!» – видихнув Джаспер. «То вона не полювала на людей? Вона хотіла!» – мовив Едвард, насолоджуючись ефектом. Я скриготнула зубами. «Вона навіть сфокусувалася на полюванні. І що трапилося?» – перебив його Карлайл. Зненацька його очі засвітилися, здивована усмішка розпливлася на його вустах. Це нагадало мені попередню розмову, коли він вимагав подробиць про процес мого перетворення. Жага нової інформації. Едвард натхненно нахилився до нього. Вона відчула, що я позаду, і ладна була захищатися. І тільки не усвідомила, що її переслідують, куди й поділася зосередженість на полюванні. Я ще нічого схожого не бачив. Вона миттю усвідомила, що саме відбувається, і тоді вона затамувала подих і втекла. «Ого!» – пробурмотів Емет. «Серйозно?» «Він не все розповідає», – буркнула я, засоромлена ще більше, ніж до того. Він випустив те, що я заричала на нього. «То ви двійко обмінялися парочкою чудових хуків?» – радісно запитав Емет. «Ні, звісно ні». «Ні? Справді ні? Ти не напала на нього?» «Емете!» – запротестувала я. «О, яка прикрість!» – застогнав Емет. «Ти ж єдина особа, яка могла взяти його тепленьким. Адже він не може влазити тобі в голову, як нам. І до того ж у тебе чудове виправдання!» Він зітхнув. «Я вмираю, так хотів би подивитися, якби він упорався без жодних своїх переваг». Я опекла його крижаним поглядом. «Я б ніколи...» – мою увагу привернуло те, як нахмурився Джаспер». Схоже було, що він стурбований більше, ніж раніше. Едвард жартівливо пхнув його кулаком у плече. «Бачиш, що я мав на увазі? Це неприродно», – буркнув Джаспер. «Вона могла накинутися на тебе. Це ж було за кілька годин після перетворення». Насварилася Есме, притиснувши руку до серця. «Нам слід було піти з вами». Але я вже не слідкувала за розмовою, бо ж Едвард розповів свій анекдот до кінця. «Я втупилася у пригарну дитину біля дверей» яка також і досі дивилася на мене. Її маленькі ручки в ямочках тягнулися до мене, наче вона точно знала, хто я така. Моя рука автоматично піднялася, повторюючи її жест. Едварде, Попрохала я, визираючи за Джаспера, щоб роздивитися її ліпше. «Будь ласка!» Джаспер сціпив зуби і не поворухнувся. «Джаспере, того, що ти очікуєш, не станеться!» Тихо мовила Аліса. «Повір мені!» На секунду їхні погляди схрестилися, і тоді Джаспер кивнув. Він відступив із дороги, але поклав руку мені на плече і попрямував разом зі мною, коли я поволі рушила. Я зважувала кожен крок, перш ніж ступити. Аналізувала власний настрій, печіння в горлі, розташування родини навколо мене. Оцінювала, наскільки сильною почуваюся і наскільки швидко вони змогли би приборкати мене. Моя ступа була зовсім повільною. І раптом дитина, яка весь час крутилася на руках Розалії, що миті, виказуючи дедалі більше роздратування, голосно та пронизливо схлипнула. І всі зреагували так, ніби, як і я, ще ніколи не чули її голосу. Її вмить оточили, одна я закам'яніла на місці. Крик Ренесми пронизав мене, пришпиливши до підлоги. Дивним чином очі мої напружилися, наче от-от вибухнуть. І от уже Ренесме гладять усі без винятку руки, заспокоюють. Усі, крім моїх. «Що сталося?» «Вона поранена?» «Що таке?» Джейкобів голос був найголоснішим. Він перекрикував усіх решту. Я вражено спостерігала, як він потягнувся по Ренесме. А потім просто вжахнулася, коли Розалія без заперечень віддала дитину йому. «Ні, з нею все гаразд», – заспокоїла його Розалія. «Розалія заспокоювала Джейкоба?» Ренесме цілком охоче пішла до Джейкоба, пхнула його в щоку своєю крихітною ручкою, а тоді розвернулася та знову потягнулася до мене. «Бачиш?» – мовила до нього Розалія. «Вона просто хоче до Белли». «Вона хоче до мене?» – прошепотіла я. «Очі Ренесме, мої очі, нетерпляче втупилися в мене. Едвард мить опинився обіч мене». Він легенько поклав долоні мені на передпліччя і підштовхнув уперед. «Вона чекала на тебе майже три дні», – сказав він. Тепер ми стояли буквально за крок від неї. Здавалося, вона випромінювала хистки гарячі хвилі, які обпікали мене. А може просто це Джейкоб тремтів. Наблизившись, я помітила, як трусилися в нього руки. І попри його очевидне хвилювання, обличчя його було таким спокійним, якого я вже давним-давно в нього не бачила». «Джейку, не переймайся через мене», – мовила я до нього. Я панікувала, бачачи Ренесме в його тримтячих руках, але намагалася опанувати себе. Він насупився до мене. Очі його застигли, наче він і сам, уявивши Ренесме в мене на руках, не менше запанікував. Ренесме радісно загукала і потягнулася, раз у раз тискаючи в кулачки свої маленькі ручки. І в цю мить щось усередині мене клацнуло і стало на місце. Її плач, її знайомі очі, те, що вона здавалося, ще більше не воз'єднатися, ніж я. Все це склалося в якусь цілком природну мозаїку, коли вона простягнула кулачки, щоб подолати відстань між нами. Сненацька вона стала цілком реальною. І, звісно ж, я знала її. І таким природним було зробити останній крок – покласти руки туди, де вони лягають так природно, і притягнути її до себе. Джейкоб витягнув свої довгі руки так, щоб я могла пригорнути Ренесме до грудей, але не відпустив її. Коли його і моя шкіра діткнулися, він легенько здригнувся. Шкіра його, яка і так завжди здавалася мені гарячою, зараз обпекла мене, як відкрите полум'я. Вона була майже такої самої температури, як і шкіра Ренесме. Відрізнялася хіба на 1-2 градуси. Ренесме, схоже, і не зауважила холоду моєї шкіри. Чи вже звикла до цього? Вона звела на мене очі та знову всміхнулася, показавши рівненькі зубки і дві ямочки на щоках. А тоді вельми ціло спрямовано потяглася до мого обличчя. Щойно вона це зробила, всі руки навколо нас напружилися, очікуючи на мою реакцію. Та я навіть не помітила цього. Я важко дихала, приголомшена і налякана дивним, тривожним образом, який зринув у голові. Відчуття було... Наче то дуже чіткий спогад. Я бачила його водночас і очима, і внутрішнім зором. Але зовсім незнайомий спогад. Крізь цей образ я втупилася в очікувальне обличчя Ренесме, намагаючись збагнути, що відбувається, силкуючись зберігати спокій. Попри те, що образ був приголомшливим і незнайомим, він був якимсь неправильним. Я начебто упізнала своє обличчя в ньому, своє старе обличчя. Але ніби обернене навпаки. Я швидко втямила, що бачу власне лице так, як його бачать інші, а не як сама в дзеркалі. Моє обличчя зі спогаду було перекривленим, спустошеним, вимащеним кров'ю і потом. Незважаючи на це, у видінні воно розпливлося в благоговійній усмішці, і карі очі засвітилися з чорних кругів, що залягли навколо них. Образ збільшився, моє обличчя наблизилося до точки спостереження, і знагла зникло, Ручка Ренесме впала з моєї щуки. Вона усміхнулася ширше, знову на щуках з'явились ямочки. У кімнаті стояла цілковита тиша, чути було тільки серцебиття. Ніхто не дихав, окрім Джейкоба та Ренесме. Мовчанка тривала. Схоже, було, всі чекали, щоб я щось сказала. «Що... це... було?» Спромоглася видохнути я. «Що ти бачила?» Зацікавлено запитала Розалія визираючись за Джейкоба, який у цю мить здавався не на своєму місці і вельми заважав. «Що вона тобі показала?» «Це вона мені показала?» – прошепотіла я. «Я ж казав тобі, що це важко пояснити», – муркнув Едвард мені на вухо. «Але воно добре спрацьовує, як засіб спілкування. То що це було?» – запитав Джейкоб. «Я кілька разів швидко кліпнула». «Ну, я...» «Мені здалося». Але вигляд у мене був жахливий. «Це єдиний спогад, який у неї був про тебе», – пояснив Едвард. Очевидно було, що він теж бачив цей образ у її голові, коли вона мені його показувала. Він не досі кулився. Голос його був хрипким від пережитого спогаду. «Вона дає тобі знати, що встановила зв'язок. Вона знає, хто ти». «Але як вона це робить?» Ренес мене переймалася через мої видріщені очі. Вона легенько всміхалася і тягнула мене за пасмо волосся. «А як я чую думки? Як Аліса бачить майбутнє?» Риторично запитав Едвард і стянув плечима. «Вона має дар. Цікавий поворот», – зауважив Карлейл до Едварда. «Її дар начебто протилежний твоєму. Справді», – погодився Едвард. «Мені цікаво». Я усвідомлювала, що вони продовжують дискусію, але не зважала. Я вдивлялася у найпрекрасніше обличчя на світі, її гаряче тіло палило мені руки, нагадуючи про той час, коли Чорнота мало не перемогла, адже в світі не лишилося жодної опори, нічого, що могло б витягнути мене з руйнівної Чорноти. У ту мить я подумала про Ренесме та знайшла те, що ніколи не відпущу. Я теж тебе пам'ятаю, тихо сказала я їй. Було цілком природно нахилитися до неї і притиснути вуста до її чола. Пахла вона чудово. Від аромату її шкіри мене запекло горло, але я легко це проігнорувала. Ніщо не могло зіпсувати момент. Ренесма була реальною, і я впізнала її. Вона була саме тою, за кого я боролася від самого початку. Мій маленький штовхач, який любив мене уже в лоні. Наполовину Едвардова донька, досконала і мила. Наполовину моя. І це хоч як може дивно прозвучати... «Робило її ще милішою, а не гіршою. Я мала рацію весь цей час. Вона була варта боротьби. З нею все гаразд», – пробурмотіла Розалія до Джаспера. «Я відчувала, як вони топчуться, не довіряючи мені». «Чи не досить експериментів для одного дня?» – запитав Джейкоб, і голос його був на тон вищим через знервованість. «Окей, Белла тримається чудово, але ж не варто перегинати палицю». І я обпалила його по-справжньому роздратованим поглядом. Джаспер одразу неспокійно підсунувся до мене. Ми так скупчилися, що кожна найменша дія здавалася перебільшеною. «Джейкобе, в чому проблема?» З притиском мовила я. Я трошки потягнула на себе Ренесме, а він змушений був підступити до мене. Тепер він заледве не притискався до мене, а Ренесме торкалася на собох. Едвард шикнув на нього. Те, що я поставився з розумінням до тебе, не означає, що я ніколи не викину тебе з хати, Джейкобе. Белла тримається неймовірно. Не псуй їй цього моменту. Я допоможу йому викинути тебе, собако, пообіцяла Розалія, булькочучи як чайник. Я ще тобі винна, добрячого стусана під дих. Очевидячки у цих стосунках нічогісінько не змінилося, хіба що погіршилося. Я втупилася в сердите обличчя Джейкоба. Його очі прикипіли до ренесми. Коли ми всі отак були скупчені, він одночасно торкався шістьох вампірів, і не схоже, щоб це хоч трохи його хвилювало. Невже він терпить усе це тільки для того, щоб захистити мене від самої себе? Що могло трапитися під час мого перетворення? моєї переміни на когось, кого він ненавидів? Щоб пом'якшити його ставлення до причини всіх його незручностей? Я замислилася над цим, спостерігаючи, як він дивиться на мою дочку. «Дивиться так, як сліпий, що вперше у житті огледів сонечко». «Ні!» Ледь не задихнулася я. Джаспер зціпив зуби, а Едвардові руки обвилися навколо мене, як хвіст удава. Джейкоб вихопив Ренесме з моїх рук у ту ж таки мить, і я не чинила опору. Адже я відчула його наближення, нападу, на який вони всі очікували. «Розо», мовила я крізь зуби, дуже повільно і чітко, «забери Ренесме». Розалія простягнула руки, і Джейкоб миттю передав їй мою дочку. Удвох вони позадкували геть від мене. «Едварде, я не хочу поранити тебе. Отож, будь ласка, відпусти мене». Він завагався. «Ходи, стань попереду Ренесме», – запропонувала я. Він поміркував, а тоді відпустив мене. Я напружилася, як хижак на полюванні, і зробила два повільні кроки до Джейкоба. «Ти цього не зробив!» Гаркнула я на нього. Він позадкував, піднявши руки, намагаючись урезонити мене. «Ти ж знаєш, що я не здатен цього контролювати!» «Ти дурний цуцик! Як ти міг? Моє немовля!» Він позадкував до вхідних дверей. Він майже біг, а я переслідувала його. «Бело, я й на гадці не мав!» «Я її один раз на руках потримала! А ти вже вважаєш, що маєш на неї якісь свої тупі вовчі права? Вона моя!» Я можу поділитися. Благально мовив він, відступаючи через газон. Платіть грошики. Почула я еметів голос позаду себе. Яка частина мого розуму здивувалася. Невже хтось закладався проти такого висліду? Але я не витрачала на це своєї уваги. Я була занадто люта. Як ти насмілився на імпринтинг із моїм немовлям? Ти з глузду з'їхав? Я ненавмисно. Захищався він, заткуючи до дерев. Раптом він уже був не сам. Знову з'явилися двоє величезних вовків, зайнявши позиції оба бічнього. Лі клацнула на мене зубами. За страшливе гарчання вихопилося з-поміж моїх зціплених зубів. Звук стривожив мене, але не настільки, щоб зупинити. Бело. чому б тобі не послухати хвильку? Будь ласка!» – благав Джейкоб. «Лі, підступися!» – докинув він. Лі оскалила зуби й не вирухнулася.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 Я справді розпливчасто пам'ятала схожі слова. Але мій новий кмітливий розум на два кроки випереджав ті дурниці, що він зараз бовкав. «Ти гадаєш долучитися до моєї родини як зять?» – виразкнула я. Мій голос дзвіночок підвищився на дві октави. І все одно звучав як музика. Емед зареготав. «Зупини її, Едварде!» – муркнула Есме. «Вона шкодуватиме, що зараз поранить його». Але позаду мене так нікого й не було. «Ні!» У цей час наполягав Джейкоб. «Як ти можеш на це дивитися під таким кутом? Вона ж просто немовля, чорт забирай!» «А я про що?» – зарепетувала я. «Ти ж знаєш, що я про неї не думаю так. Ти гадаєш, Едвард, дозволив би, щоб я й досі жив, якщо б це було правдою?» «Все, чого я прагну для неї – це безпеки та щастя. Невже це погано? Невже ти хочеш не цього самого?» Волав він на мене. «У мене скінчилися слова». І Я просто загарчала на нього. Вона дивовижна, правда? почула я, як промурмотів Емет. Вона ще й руху не зробила до його горла, погодився Карлайл, цілком приголомшено. Гаразд, тут ти виграв. з претензією мовив Емет. Тримайся від неї подалі, зашипіла я на Джейкоба. Я не можу. Я кинула крізь зуби. Спробуй, починай уже. Це неможливо. Ти не пам'ятаєш, як я тобі був потрібен три дні тому, як нам важко було триматися на віддалі одне від одного. Тепер твоя залежність зникла, правда? Я тільки попилила його очима, непевна, до чого він веде. Це було через неї, пояснив Джейкоб. З самого початку ми мали бути разом уже тоді. Я згадала і тут таке втямила щось у мені розслабилося, коли це божевілля знайшло пояснення. Але водночас моє роздратування посилилося. Невже він гадає, що такого пояснення мені достатньо? Що його уточнення переверне мою думку? «Тікай, поки ще маєш нагоду», – застерегла я. «Та ну тебе, білку, Несі теж мене любить!» – заперечив він. Я закам'яніла. Навіть припинила дихати. Позаду мене теж всі замовкли. Зреагували тривожно. «Як ти її назвав?» Джейкоб зробив іще крок назад, засоромлено глянувши на мене. «Ну…» – забубонів він. «Те ім'я, що ти вигадала, і не вимовиш, і я…» «Ти дав моїй дочці прізвисько колохнеського чудовиська?» – каркнула я. І нарешті кинулася до його горла.